Înălțarea. Grea mierea, din căușul nimbului s-au răsturnat, care a carnea trupului adânci se prelinge, strecurat deluc prin plasa sângelui, i se prelinge pe chip, turnată pe bărbie, gât, umeri, aduși și se preling pe brațe până ajung la celălalt capăt pumni și pumnii se vor prelinge în degete lumnări. Căci sfântă ca un de lemnul din căușul nimbului Carnea trupului se prelinge un suros pe piept Pe abdomen bifurcându-se, lăsând în mâul rodnic Nufărul veril se deschide, curge pe coapse, pulpe Și abrupt de la genunchi în jos Doar ochiul treaz de-abia reușește a ține trupul în balansare Să nu-l scape nici pe o clipă din vedere Cum nu-l scapă din veninoșii gimb vie cu nuna de albine Cearoind în jurul frunții de copil din flor, Polen se culeagă fiecare dându-i ac pentru a-l înălța în zborul ei, măcar pe o clipă, Și murind, alta vine să-i dea ac și ora, îi de și roind cu nuna, Se noiește în zbor și trupul lui, pluricelular, e ca un fagure. Nu-l mai ține cruce, chinci, nu-l țin, cuile din palmă, Doar cu luna de albine, cea roind a cărei miere grea și ceară străvezie, Carnea trupului prelins îi este. Dăm în vals. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Doamne al meu, în măsură ternară, subiect predicat, compliment. Iartem greșelile de punctuație și pașii mici călăuzește în ritm de 1, 2, 3, 1, 2, 3. Doamna mea, am să o cunosc după umbleti, are picioare dactilice, turul de vase, cât un hexametru și 1, 2, 3, 1, 2, 3. Un, un, un coregraf stă cu fața în palme, gândește mișcările dansului, nu eu sunt în ele, sunt ele în mine, gândește figurile geometriei non-euclidiene a dansului, plinuri și goluri, ea are picioare dactilică, gestica de marionetă de rotația spațiului într-un călcăi și iar 1 2 3 1 2 3 1 donat împreună vârtej în cremend cercului lege pe când nu era 1 2 3 1 2 3 doamna mea are picioare dactilice ale arată maestrul de balet care învață mișcările dansului 1 2 3 cum se, se întrupeze în măsură ternară, ia pune în mișcare terenul de dans ca pe o roată de olar, astfel crește din gestica predestinată, din plinuri și goluri în carne. și oase înscrie pătratul negru al trupului, nu vă uitați că sunt neagră în cercul dansului și a plăcutului ea are picioare dactilice, ele aleargă spre locul de unde au pornit de acolo, se 1, doi, trei, un, doi, trei, turul de vase, cât un hexametru, Doamna mea are măsură ternară, ia pune în mișcare terenul de dans, ea pune în mișcare pe dracu și dracu pe cruitorul de dami, subiect predicat compliment, el îi coase de-a dreptul talie, prima erochie de bal, el îi coase orizontul la poală și trupul îl strânge în corset, îndas evic veibriș o strânge și a plăcut lui în brațe o strânge și un, doi, trei, un, doi, trei, tulul de vase cât un hexametru are picioare dactilice. Și s-a stărnit o mișcare Și s-a pornit un vârtej Un, doi, trei, un, doi, trei Moartea subiect, predicat, compliment Strânse în corsetul gipsat al bisericii, fâlfie poalele Turul de vase, cât un hexametru Își fâlfie poalele rochie De catifea cimitirul Când face trotuarul, când un, doi, trei Strânse în das evic și se apropie, face O reverență, voleu Am cunoscut-o îndată ea are picioare dactilice, un, doi, trei, un, doi, trei, și a plăcut lui. Pe când lumea era câte eladata dintre picioare și eu, grecul din rugăciunea lui Tales, falangele căruia extindeau coloniile. Primul și ultimul vers sunt tăișuri de lamă cu care femeia elegantă și rade pe rând sub până până devin sinili transparente ca niște ploape, lăsate pe un ochi din albastru absolut visând marea. La rândul i femeia, este o lamă cu două tăișuri cu care bărbatul își bărbierește perfect bărbătesc vârful nervilor, nepădindu i obrazul și fălcile. Când Dumnezeu încă tânăr s-a ras prima oară, el a folosit lama dublă, bărbat și femeie, cum scrie Platon, două fețe opuse una alteia, dar s-a tăiat, a curs sânge, a dumnezeit, drăcuit, a scăpat instrumentul din mâini, nu e niciun secret cine l-a ridicat. Cine-l mânuiește și-l dă unii ori la tocilar. Tocilarul sunt eu. În vârturata de grăsie, Sars cântei galbene, parcă și frații lumieri, Proiectând prin un cearșaf, ne atins un bărbat și o femeie, În dorul lor de contopire, Uitând de mâncare și de tot. Și între și o, spune să-i spun formă goală. Asemeni, cu o lamă întoarsă Pe dos cu tăișurile în lăuntru. De parcă-ar clipi. Dintr-o dată, Forma goală se umple de un fel de privire lăptoasă și nelămurită întâi, curioasă mai apoi, scrutătoare și sângerate ca stoarsul unui ochi de hingher, somnoroasă și absentă în cele din urmă. Proiecția s-a terminat. Tocilarul se duce călare pe roata de gresie, scos adăuzea în curte, șafu se zbate în vânt ca drapelul japonei, pe când lumea e doar cât e lada ta dintre picioare și eu... Grecul din rugăciunea lui Thales, falangele căruia lasă să-i scape pe rând coloniile. De la creier la sex, pusă șira spinării, lanț de biciclete să schimbe vitezele, dragostea mea. Bicicletă pe nume dorință. Mișcarea cântărită a ei care conduce în timp ce o facem pe animalul cu două spinări. Când am ea atingându-i vertebrele, când strecurând-o printre degete ca pe un șir de mătănii. Comunică spațiului timp. Pedalarea în gol a picioarelor care mă înlănțui în mai tuna în vreme ce pe șoseaua Nere 69 a dorului face marea buclă a Franței, când accelerând, în unindu-și cu evlavie tălpile a rugăciune comunică timpului nume, in time. Întoarsă ca o replică din perspectiva unui stârv, atunci o frumusețe se strigi către vermina de neculce, viermi, Doamne! Ea nu e cât eu sunt și este cât numis. Speranța de viață la bărbați se arată exact cât picioarele goale de sub poalele rochie de amazonă de călugăriță a morții. Eu gândesc cu scheletul, zicea și mergea să se spele pe mâini după orice atingere, în profunzime. Era nete de toată, ca o pietricică de râu, Niciodată nu voi înțelege fascinația lui cu Virgil pentru un anumit fel al tău femeiesc de a putrezi și mergea să se spele pe mâini, fiindcă simt apăsarea țărâne fiecare fir de prafe, cundându-mă ca pe un pistil greu în de polen. Eu, atât cât mă vezi, sunt naude, na vede na greul pământului. Nu voi cunoaște nici când perfecțiunea, dimensiunea a patra de maximă, satora, Repo, tenet, opera Rotas, decât coborâtă în... Pătratul cel mare, ce nu are colțuri. Odată am mers la o mormântare. A fost multă lume. Ne-am închesuit și noi să aruncăm după datină Câte un pumn de țărână în groapă. Întorși de la mort, am cinat, Am privit noutățile, am desfăcut așternutul Și nu se spălase pe mâini, ne-am iubit ca niciodată. De parcă nici nu avea oase, am stins. Pentru neric, ne am strâns mâinile, doi surdomuți întrebându-se în gând pumnul cel de țărâne, cine-l va arunca din noi doi în pătratul cel mare, ce nu are colțuri al celuilalt? Loviz când excavad în pătratul cel mare, ce nu are colțuri, un cub de pământ negru al meu dat de adura se rostogolește sincron cu un cub negru al tău de pământ și, oprindu-se odată, ies la suprafață, Puncte albe de os, cranul meu, cranul tău, arătând 1-1. Sau când groapa întoarsă cu gura în jos pe postavul cel verde al ierbii se duc de arostogolul sincron două zaruri de os, cranul meu, cranul tău, în mișcarea lor, ciocnindu-se, îmbrățișindu se până dau naștere unui al treilea, oprite, arată puncte negre de humă, pământul din gură, din ner, din găvanele ochilor. Șase și șase și șase. Dacă ar fi să le cos cap la cap pe iubitele mele, pe pârtia alba cărnilor, aș fi putut evada din gulag. Îi opteam la ureche într-o noapte de iarnă la Moscova să prin curaj transcendenței goale. Sigur, avea și un nume lumesc, dar în pat îmi plăcea să-i spună altfel. Natura cerea transparență și sex. Le aveam pe două odată și fără a ieși de sub plapumă. Replica ei venea de îndată dacă ar fi să-i nod ca placa pe iubiții mei, câmpul electric format astfel ar fi suficient pentru a-mi un gulag. Nu făceam decât literatură. Ne eli eli de lecturi, solgenit în șalamov, vrazgon și AMD, mângâiam trupul ei caligrafic de parcă aș fi urmărit bifurcându-se în copulative și subordonate o frază Arăta ca și cum viața întreagă a scos de pe câmpul de luptă, tărându-i pe propria umbră, bărbații căzuți din care cauze totdeauna era rotar cu un timp gramatical, neajuns, transformat de ea în calitate. Citeam printre rânduri mascovschie novoste. Regele gol umplea gura copiilor, înfometați de adevăr cu țărână, Tbilisi, Baku, Erevan, voi avea un copil. Dar nu-ți fă nicio grijă, spus, o grijă, mi-a spus într-o zi. Vom avea. Încercam să o fixez, Parantezele ce-au făcut apariția în textele mele odată cu sarcina ei devenită vizibilă. Stilul se din deloc hazardată întâlnire pe o masă de operație dintre o gaură neagră deschisă în fusuri orare precum o umbrelă de domn și o mașină de cusut. Boii soarelui însă erau deja scriși. Când deodată tu răsăriși în calem în perestroică tu, restul e literatură. Peretele carcerei scris de dușmanii poporului în așteptarea execuției, fotografia făcuse în conjurul lumii, e literatură. Sus, primele fraze refăceau fiecare o istorie a vieții, asemeni cu un lanț ADN. Stale n-avea răbdare. Urmau simple, simple enunțuri, timp om-propoziție, până un metru mai jos cineva își numai numele. Un pomelnic de nume urmat la trei degete de la podea doar de inițiale. Și nimeni, niciodată, sub niciun motiv, n-a călcat acea lege nescrisă a contextului. Lecția despre stil a fost asimilată toți anii aceștia, drept care subscriu cu grafiti pe zid. MGP Numărătoare inversă Un pitic, locuind într-un ou de trei zile ouat, face înconjul oului pe dinăuntru. Cât timp oul stă locul în frigider, între altele nouă, opt, șapte, străbătut de a scăpări de-a de-a bușile pe dinăuntru de un pitic, speriat de prezumția morții, de care, fugind pe cărarea de varv, calcă linia a oului până o îndreaptă. Cât timp oul stă locul în frigider, între altele 6, 5, 4, răspândit în lățime, lungime și metri cu pe dinăuntru, de un pitic, îngrozit de prezumpția morții, de care fugind balansează pe linia dreapta oului până un calecă brusca pe o roată. Cât timp oul stă locul în frigider, între altele 3, 2, 1 de, necuprins și boltit cateriile cerului peste autorul flămând al acestui poem de un pitic, Scos din minți de prezumpția morții, de care fugind o... Pieta, era pe cruce. era pe cruce, sânge vegetal prin brațele înlemnitea neputință în leturi. Iată li se văd umflate venele verspre albastru, crucele de lemn, nobilimea veche a cimitirilor. era pe cruce, pătimașă sfântă Magdalena încolocind picioarele țeapănului crucifix. Din cruce, fix privește țintuit Iisus la trupul imlădeos în care Domnul se descopere aletian în procesul de fotosinteze. Mai mult aer, pentru cimitir, doar la 2 metri sub pământ, în rest în aer liber, de la iarba pe morminte în sus până în raiul, numai cimitir. Primăverele, evlavioase văduve vând se dea cu varst stins brațele crucii care sângerează. Paznicul cimitirului profund religios, anual în martie, retează degetele verzi ca niște lujere ale fiecărui braz de cruce. Astfel crede a fi sfânt și frumos. Să rămână fiecare cruce, cruce răstignită în ea însăși. Iedera pe cruce. Nu vrea să știe de paznic, de nimic nu vrea să știe Magdalena Iedera luând fiecare cruce din lemn proaspăt drept mântuitorul în persoană, răstignită în sine însuși. Iedera Magdalena încolocindui i brațele an în șir, în poalele se vor prăbuși odată. Graie coborârea crucii de pe cruce. Termometrul sub braț. Termometrul sub braț. Parcă-și face transfuzie de argint viu pentru oglinzele presupuse din interior. Febră 39,2. Trupul meu răsucindu-se de pe o coastă pe alta, ca un caleidoscop care schimbă sticluțele roșii de jar pe sticluțele de smaragd ale frigurilor, cu mișcare și invers. Și în timp ce crește temperatura, picioarele ies de sub plap, mă țepen, două linii paralele ca liniile de tramvai care duc mai exact care au dus spre cimitirul central, unde dibuie pe întunere cu tălpile goale după gheata de lut, încălțată de altcineva pe moment și, negăsindu o Fuguța sub plapumă, friguri, căldura căminului regăsit după călătoria în Africa, nu, nu sunt vreascuri, trosnesc încheieturile mele, de unde puțin alepsiță mă-ntor cu pielea în băț, ca un ultim drapel alb al rasei, Sunt unice. mă, cu întreaga ființă sub pleoape, lipit de pupilă privind prin hubloul avionului caleidoscopul ceresc, o mișcare și bolta, emisferei de nord se răstoarnă, Atenție să nu Este fiica mea care mi-a la pat într-un tub de carton cu oglind steaua lui Dumnezeu în opcoțuri. arată eu o mamei. Oglinda și fonerul retrovisoarei o face prezentă. Film mut, carusel cu figuri gestică, mama și fica. La celălalt capăt al. ce se vede? Adaugă astea. Caseta cu bijuterii false majoritatea trece toată prin kaleidoscop, simetrii de argint. Faguri aurifer, clipocire ale apei, sfrângeri de diamant. Este reconfortant după o zi ca aceasta să-ți vezi la Vian Rose. Este odihnitor după călătorii de vis de coșmar să închizi ochii în patul tău spunându-ți Adorm. Adorm cu termometru sub braț. Mai aud înainte să intru în tunel vocea ei cotilindu-și vocalele A noir et blanc i la capătul presupusal... De ce nu ai scris ceva despre caleidoscop? ca într-o proză de pe la 1850 lumânările candelabrilor și-alungeau flăcările pe clopote de argint ale serviciului de masă, cristale tăiate în fațete acoperite de o abureală mată și aruncau unele altora razele palede, am pus cuvintele în pagina albă de parcă aș fi prins în urechile unei femei invizibile niște cercei înainte de bal, la înălțimea auzului. Partitura acelei nopți albe se scrie de mâinile mele în chiar timpul în care dirigează orchestra evite pe neașteptate ca scoase din mânica hainei să însuflețească, dar literalmente atmosfera. Să dea strălucire pe trecerei, prima la care am scos o în lume, dar numai abia după ce găurindu-i urechile-i la înălțimea auzului, tot potrivindu într-o glinjoare din chiar pudriera în care își păstrează, în care îi păstreste tenul feței cercei cu piatră nestemată decât un carat. Suprafețele acelor poliedre cu muchii precise și rece reflectând în această oprește clipă se aprinde lumina careul perechilor de dansatori. Fie muzică! Am urmărit fiecare tur de vals, desprinzându-se de la podele, cum intre în jocul de răsfrângeri al bijuteriilor, carnea dansatoarelor, Lebă de albă ce nu-și poate rupe privirile de la oglindirea s-a dus spre țăm de șegalnică unde, cum capătă muchii reci nervoase. Alămurile și pianul și coardele, toate odată sau succedându-se ca înainte de începerea balului, bijuteriile în fața oglinjoarelor cu pudriere de argint, cum le toarnă perechilor de dansatori și fiecare în parte palsam în urechi, că moartea e pentru alții. Pe ea, Potrivindu-și cu afura, cu un gest repetat până la șlefuirea acasă, uitându-se în ochii partenerului, fără a ști că acesta nu-i decât imaginea, jocul de lumină și umbră al cerceilor ei. Cum se îndepărtează, cum se pierde, valsând printre alte răsfrângeri, doar praful jucând în bătaia primei raze, adăuzea, de în sala ca o respirație, când s-a dus la culcare și ultima slugă, maestereal. Cum de aici o urmăresc doar cu gândul, Retrasă șezel se dezbracă, Parfumul sa eva, sa Trupul fără de nume al lui Loteșind la suprafață de sare, Își strânge cordeluțile, Cum să vadă și pipăie găurile Mai lărgite acum din urechi, Partenerul i-a fost la înălțimea auzului, 1, doi, trei, un, doi, trei, Cum se întinde în pagina alba a patului conjugal, Vătrâneția se dă la o parte, îi face loc alături, cărduți, confortabil, tihnit, tot cu ochii pe cercei cu lespe simetrice de pe noptieră, și căuta să stea trează, să mai prelungească iluzia acelei vieți luxoase. Ah! carnei ei capătă gust de șoricioaică, o smulg din mașină de scris și mi-o bag cu deasila în gură. Madame Bovary se mua. A fost de bibliotecă odată, gustând din anaforă de a trupului ei de muiere pe loc mă Iac. Mi-au crescut între membre membrană pe care, din voia cui se proiectează grădina desfătărilor noaptea, cu ea, desfăcute exact cât opt fusuri orare planăs peste carnea ei, învăluind trupul de bucurie supremă ca o auroră polară, de-abia acoperind o treime. Ea este răsmuită din spațiu și timp în proporție dumnezeiască de 1 la 3 și, totuși, visesc o cuprând dintr-o dată, de jur împrejur, ca mormântul în care, prin puterea de o preobrajenie a frumseției viermii de mormânt, transformați toți în viermi de mătase vorțesi un aer cu adormirea fecioarei. Febră, incandescență la alb, fața insului, perna de albul zăpezii, sare prin cercul de noapte al lirisului, Tigrul dungat la miezii. Salt mistuindu-se în limbile focului, blana lumina-n fereastră. Calcoolul ard vămile locului, Ziua cu para-albastră. Salt, febra urcă mercurul în pasăre, Candelă via cetății, Fața bolnavului pâlnie în care se surpă imaginea feții, aer duhnind a spital Cum din gura gropii cu lei profeți. Salt, arc voltaic de carne, Curbura trupului trage săgeți, Salt, prin pupilele țevii de pușcă, Gemene focuri în rană, Salt, consumat n-aș zmulge din cușca Dungilor, propria blană, Lavă scurgându-se pe tencuiala De catedrala amiezii, Incandescențe la alb, Doar spirala dungilor să mai vibreze, Salt, ca un circ, ca la circ, Și în semnul supunerii, Unei egale întru toate, Capul și labele își pune pe umerii sorii de caritate dungele negre din care se zmulse, blana de foc Se fac cearcă fotosensibil asemenea emulsiei pielea lui Insul încearcă în încrățiturile feței se adune Stingerea zilei terestre Lichefiată privirea lui pune ochiuri de gheață în ferestre Tangol, calea mâinii stângi Dansau pe sârmă gesturile ei, ca degetele mânii stângi pe strunele viorii, Ea era un evantai din cinci picioare pornite dintr-un trup. Cu ele, cât nu te-a forfecat, o strângi ca pe un între plăsele, Steleți s-o la cingătoare. Și atunci, în locul gesturilor ei, la dans invități mâna stângă, ce gât suav de violină ieșind din decolteul larg, prea larg al mânii cei florate, Ciudate stare de a fi lângă ființei, trupul ție săgeată, în mână încordate, arc. Când întruparea gesturilor ei va crește în dans mâna ta stângă, turnată ca din ceară caldă, mutându-și formele în relief, atunci trântește un pat să-ți fie Carmena ta și, să nu-și strângă Genunchii, degetele înfinge stiletul între, făți pe chef, o mână. Sfârindu-și pe cear șaf cinci degete Asemeni patru perechi perfecte de picioare Trei îngemănate Toate dintr-un trup Joc sângeros Sperând stiletul În între dește întredește Patul în sudor se curgă Neagară Pe dedesubtul lor Abrupt sau pe sârmă gesturile ei Ca degetele mâinii stângi Pe strunele viorii Ea era un evantai de cinci picioare Al unui trup doar între ele, pe rând cu sete se te învingi, ca un tăiș între plăsele până la sânge, toate patru erau fecioare.